До загального галасу приєднався ще один збуджений голос. То був Нові. «Про що ти кажеш? Ти ж не лікар!» «Знаю», – поважно відповів Марк. «Але якось я прочитав стародавню книгу про отрути. Таку стародавню, що вона була надрукована на справжньому папері. В бібліотеці є лише кілька таких, і я всі їх продивився. Це ж така дивина!» «Гаразд», – сказав Нові. «І що ж ти прочитав? Ти можеш мені розповісти?» Марк гордовито підвів голову. Можу сказати на пам'ять, слово в слово. Всі двовалентні іони металу, що мають однаковий радіус, можуть активувати в організмі разюче розмаїття ферментативних реакцій. Це можуть бути іони магнію, марганцю, цинку, заліза, кобальту, нікелю та інші. В усіх цих випадках іон берилію, що має такий самий розмір і заряд, діє як інгібітор. Тому він гальмує велику кількість реакцій, які каталізуються ферментами. Оскільки берилій, очевидно, ніяк не виводиться з легень, то вдихання пилу, що містить солі берилію, спричиняє різні метаболічні розлади, серйозні захворювання і смерть. Відомі випадки, коли одноразова дія берилію призводила до летального наслідку. Первинні симптоми непомітні і ознаки захворювання з'являються інколи через три роки після дії берилію. Прогноз тяжкий. Капітан у крайньому збентеженні похилився вперед. «Що він каже, Нові? Є в цьому якийсь сенс?» «Не знаю, має він рацію чи ні», – відповів Нові. «Але в тому, що він каже, нема нічого неймовірного». «Ви хочете сказати, що не знаєте отруйний берелій чи ні?» – різко сказав Шеффілд. «Не знаю. Ніколи про це не читав. І мені не траплявся жодний випадок такого захворювання». Шеффілд обернувся до Вернацького. «А Берилій денебудь застосовується?» Не приховуючи здивування, Вернацький відповів. «Ні, чорт, забирай. Не можу пригадати, щоб він денебудь застосовувався». А втім ось що. На початку атомної ери його використовували у примітивних атомних реакторах, як уповільнювач нейтронів, разом із парафіном та графітом. У цьому я майже впевнений. Виходить, зараз його не використовують. «Ні», – раптом втрутився електронщик. «По-моєму, в перших люмінесцентних лампах використовувалося цинк-бериліїві покриття. Десь я про це чув». «І все?» – запитав Шеффілд. «Все». «Так от, послухайте. По-перше, Марк все процитував точно. Тобто так і було написано в тій книзі. Я вважаю, що берилій – отруйна речовина. У звичайних умовах це не має значення» бо його вміст у ґрунті мізерний. Коли ж людина концентрує берилій для того, щоб використати його в ядерних реакторах або люмінесцентних лампах, або навіть у складі сплавів, то вона стикається з його отруйними властивостями і шукає йому замінників. І знаходить їх, забуває про берилій, тоді забуває й про те, що берилій отрута. А потім нам зустрічається планета, надзвичайно багата на берилій, як от братусь і ми не можемо зрозуміти, що з нами відбувається. Саймон, здавалося, не слухав. Він тихенько спитав. А що означає «прогноз тяжкий»?» Нові відповів мимохідь, думаючи про щось інше. Це означає, що коли ви отруїлись берилієм, то вам не вилікуватися. Саймон закусив губи і відкинувся у кріслі. Нові звернувся до Марка. Я сподіваюся, симптоми отруєння берилієм? Можу прочитати весь список, і я не розумію цих слів, але було серед них слово Ядуха. Так. Пропоную повернутися на землю якомога швидше і пройти медичне обстеження. зітхнувши, сказав Нові. Але якщо ми все одно не вилікуємося, кволим голосом промовив Саймон, то який сенс? Медицина пішла далеко вперед відтоді, тоді, як книжки друкували на папері, – заперечив Нові. Крім того, ми могли і не одержати смертельної дози. Перші поселенці прожили під постійним впливом берилію понад рік. Ми ж тільки місяць, завдяки швидким і рішучим діям Марка Анунчого. «Заради космосу, капітане! – скрикнув у вітчаї Фоукс. – Давайте вибиратися звідси! Швидше на землю!» Схоже було на те, що суд закінчився. Шеффілд і Марк вийшли одними з перших. Останнім підвівся з крісла Саймон. Він побрів до дверей млявою ходою людини, яка вважає себе живим трупом. Система Лагранж перетворилася на зірочку, загублену в скупченні, що лишилось позаду. Шеффілд подивився на цю світлу цятку і, позіхнувши, сказав: "А така красива планета". Гаразд. Будемо сподіватися, що залишимось живими. У всякому разі надалі уряд буде стерегтися планет з високою концентрацією берилью. На таку приманку для роззяв людство вже не клюне. Марк не відповів. Суд закінчився, і його збудження вгамувалось. В очах у нього блищали сльози. Він думав тільки про те, що може вмерти, а якщо він умре, то у всесвіті залишиться безліч цікавих речей, яких він так і не спізнає.